Проводи козаків. Сенько стояв посеред двору і обурено сопів носом. Знову мати загадала йому стерегти курчат. Всі воронівські хлопці, мабуть, уже подалися до річки. Хто просто купається, хто ловить ратів під берегом, а хто взяв камінні з очеретиною в роті сидить під водою. Вдає, ніби ховається від татарського набігу. А Грицик, найліпший сеньків товариш, пасе за селом панській Телиці. Себто лежить горілиць на траві і свистить до неба. Чаров шукує на узлісті грушки-гнилички. А він, Санько, мов мала дитина, мусить пасти курчат. Щоб вам добра не було, стиха, аби не почула мати, буркотів Сенько. Шулік аб вас схопив. Хоча йому й загадано оберігати курчат саме від шулік. Щоправда, Сенько здогадується, що справа тут не в курчатах. З того часу, як у березні пішла чутка про новий татарський напад, мама геть втратила спокій. Хоча не за себе вона боїться. Минулого року билася поруч з воронівськими чоловіками. Кажуть, що порішила тоді аж трьох татар-нападників. А за сина, бачи, їй лячно. Сенько на власні вуха чув, як мама казала про це сусідкам. Їй ввижається, що татари прийдуть тільки заради нього. А він, Сенько, не такий вже й малий. Йому взимку виповнилося 12 років. Тож якось сам себе оборонить. Шаблюкою володіє не гірше від інших хлопців, ну, звісно, дерев'яною. І на коні, кажуть, непогано тримається. Тільки Грицики може його обігнати. А ще... Санько вміє те, про що ніхто й не здогадується. Він уміє подумки віддавати накази й прохання. Шуліка! Подумки вигукнув Санько, і в ту ж мить стривожено закоктала квочка, а курчатка, мов пухнасті кульки, стрімголов покотилися до неї. «Та що там курчата?» На тому тижні Сенько Подумки попрохав маму не шмагати його лозиною. «Та краще б цього не робив, бо мама відкинула лозиняку і налопила його долонею. А рука в неї важка, а краще б уже лозиною це зробила». Про це Санькове вміння навіть Грицик не знав. Та якби і знав, то не повірив би. Ну подумаєш, приклалася долонею замість лозини. Та й з курчатами теж. Ну навіщо їх лякати подумки, коли можна просто кишнути? Ледь згадав про Грицика. Як затину з'явилася його нестрижена голова. «А ти чому вдома сидиш?» – запитав Грицик. «Хіба не знаєш, що наша йдуть козакувати?» «Козакувати?» Сенькові ноги самі собою метнулися до воріт і відразу із сіней пролунав мамин голос. «А куди це ти розігнався?» «Крістіни вона бачить, чи що? Мамо!» Там же хлопці йдуть козакувати, благально почав Сенько. Ну, я ж тільки подивлюся й назад. Ну, мамо. А курчата? Так вони. Ну, ти поки що вдома побудеш. Еге ж? Ну, шуліки ж побачать, що курчата не самі. А я швидко, мамо. От жереп'ях, зітхнула мати. Ну, гаразд, можеш збігати. Тільки ж дивися, щоб я в тебе вночі не шукала. Та Санько вже нічого не чув. У Воронівці так повелося здавна. Як тільки висівали в землю зерно, наймиткіші хлопці збивалися у ватагу і йшли у дніпровські плавні полювати на звіра чи ловити рибу. Раніше це називалося здобичництвом. А тепер Хоча хлопці займаються все тим же, чомусь називається козакуванням. А чому саме, ніхто вже й не скаже. Щоправда, сеньків далекий родич і сусіда, сухорухий дід Кіпчик, інколи казав таке. По-татарському козак – це вільна людина, котрій і сам чорт не брат. Хоче, звіра полює, хоче візьметься за шаблюку і йде на ногайці. А нинішні тут Кіпчик презирливо сплювував на землю. Швидше від кози пішли. Обгризає геть усе в плавнях, а з очеретів і носа не висовує. А щоб бува якийсь татарин його не побачив. Хто його знає? Може, й мав рацію дід Кіпчик? Бо козакував майже все своє життя. Кажуть, ніби аж до самого моря добирався. Таке хіба що одному козакові швайці нині під силу. Проте того швайку ніхто у Гуренівці не бачив. А дід, ось він, поруч живе. Про діда Санькові розповів Грицик. І взагалі Санька інколи аж злість бере. Це ж він, дідів родич. А якийсь Грицик про діда знав куди більше. І не тільки про діда, а геть про всіх. У Воронівці переконані, що з Грицика ніколи не буде гарного пастуха. Бо все йому треба кудись бігти, щось розізнавати. І якби не страшний бугай Петрик, котрий слухається лише Грицика, Ні за, щоб йому не бути пастушком. А як же череда? Запитав Сенько, ледь встигаючи за товаришем. Хто її пасе? Та Грицикові не до череди. Від санькового запитання він відмахнувся, як від надокучливої мухи. «Та Петрик же сам і пасе!» «О, бачиш, ще стоять!»